вкладаних, мов ж, пали. Начальник Тимовиченецький голос сказав одному з присутніх «Скинути в шур. Один завал вантажу, зверх того дрова і нафта, потім знов це, і знов паливо, щоб усе згоріло. Ти відповідаєш». «Єсть? Усе?» відповів підручні. Начальники варта відмаршували, а потяг скоро постуганів від станції. Тоді на самоті хлопець подумав, якби я вчепився, згорів би. Він довго стояв за деревами, боючись виходити. Розлявся брязків на станції, махтіли й перебігали в огні. Свистки і сюрчки прорізали чорний простір. Зрештою хлопець насмілився покинути схованку і покрадьки відійти на перон. В той час викинуто з вагонного вікна папоровий жмут. Розгорнувши його, хлопець знайшов скоринки, огіркові відрізки з хвостиками, курячі кістячки, шматками шкіри і великі хрехти. Забувся жах в одну мить. тут знов забирає голодний порив, від якого вона тремтить в судомі з холодними болями. Хлопець відійшов за ріг будівлі, сховався в тінь і зразу пооб'їдав шкірки, хрящики, і рештки м'яса на кісточках, а їх погриз, пообсотував. Заїдав з коринками югереччим. Витрусив крихти в рот, вони приставали до язика, мов заліз тирса до магнета, і зникали в мить. Виїв чисто, як муравлики. Біля стіни присівши, в затишку проспав частину ночі. Знов пристроївся під пасажирський вагон мандрував, поки зупинили серед гаморою криків. Сторожа заглядає вниз і ваганяє зайців на перон до гурту, звідки всі женуть до зборища коло вокзальних дверей. Це границі Росії, розмірковують старші подрожні. То не чути було, коли наше добро через неї тягли, а тепер об'явилась. Для наших хлібів свободно, а нам границя. І замкнули. Мріть, а не пустим. Чого ж вони такі? Харчі забрали, а нас морять. Вартові загнали збір в товарові вагони, і весь потяг, складений з них, пішов назад від замкнутого кордону. Назустріч до кордону вільно бігли з України без числа ешелони, навантажені збіждям, городом, м'ясом, і всім-всім, що дає на землі, не всепуща праця людей. Але їх самих, примерлих від голоднечі після того, як виробили багатство для сусіда, нано з пекельною лайкою геть пропадати в розграбованих руїнах. Біля хлопця дивовижно довговидий, жорстковусий чоловік і сивастиї із сірими очима, смутними очима і тихими, як джерело. Мав мішок, Повний причандалля, зпосеред якого означувалася сокира. Не поспішно й ретельно трудився чоловік над самокруткою, примірено і видрано відповідний прямокутничок паперу з часопису, витягнуто кисет і взято, скільки треба, саморобної махорки, і насипано на прямокутничок, вижолоблений між трьома пальцями лівої пучки, сховано кесет і приступлено до побудови. Скручено по кількох спробних і поступових рухах обідного характеру того скручено папірець і рівномірно обкусено і звохчено слиною його край. Потім заклеєно при повторних жестах для загладження скріпи. Надірвано зайвину папірця з однієї притулини і взято цигарку в зуби. Тоді здобуто огненний пристрій. До кремінця притулено дрібну матерочку – висушену і вим'яту поплі, Вдарено кресалом об гострий край і роздмухано іскру. Зрештою приколено. Смачно погостювали в братішок. Тепер кота зварити на закуску. Котів нема. Вже поїли, відповів хлопець. Шкода. Тобі куди? Додому їду. Там мати ждуть. Харчами ж як? Борошно є в хустині. Мати виміняли, спекти корж. Небагато...